Hej och välkomna till The Effort Cast. Jag heter Nick och jag kommer att vara er annvärd. Idag är det onsdag den 15 augusti och detta är Effort Cast avsnitt 038, den med terror i rocken roll en skön. The Effort Cast är en podcast som spelas in av team Effort som är en rollspelsgrupp som spelar Dungeons and Dragons tillsammans. Och i den här podden så pratar vi om detta rollspelande, men också om mycket annat så som tv-spel, filmer, tv-serier böcker, ja, egentligen allting som intresserar oss. Och idag så har jag med mig Anna. Hallå, hallå. Jag har med mig Sandra. Ja, hej. Och uh, våran van, en av våra vanligaste panelmedlemmar, Håkan. Han är fortfarande föronvarande. Ja. Det är semesterperiod helt enkelt. Ja, det är dåligt stil tycker jag. Hur kändes det för er att spela in ensamma förra veckan? Det var jättekul. Ja, ja det var det. Det var det var trevligt. Det var skoj. Är det skönare utan mig och och hokan? Ja, klart. Mm, mm. Men det är okej okay när ni är med också. <laughs> det är fortfarande lite kul när vi är med. <laughs> det funkar. Det funkar. Det är lite ovant att bara vara två stycken. Ja, det är ganska lite. Man måste köta mycket ifall man bara är två. Mm. Eller ha väldigt långa pauser bara. Förresten märker ni av för jag är hemma på semestern i Göteborg nu. Och jag har pratat med lite kompisar hemma i Stockholm på telefon och de säger att eh, att de inte känner igen min röst för att jag pratar så mycket mer Göteborgska nu efter en vecka i min hemstad. Oj. Är det något är det något ni märker av? Det tycker inte jag. Ja, nej. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det låter som vanligt. Ja. Lika gott låter som vanligt. Tycker du låter som vanligt när vi träffades i Göteborg också så jag vet inte. Mm. Och du är ju ändå språkvetaren. Ja, språkvetaren som inte är då att ta efter allas procedivvarande gångår. Eh <laughs> så det är nog mer troligt att det är jag som låter konstig än du. Kanske det. Vi har, vi har ju ett en rad en rad av ämnen att uh, prata igenom idag. Eh uh, det är bland annat Sandra som ska prata om lite monster events i uh, storstaden Stockholm. Ja. Jag har jag har pratat lite mycket om Magic the Gathering det senaste kanske men jag vill ändå prata mer om det men nu i form av ett tv-spel som har släppts med som heter Planeswalker Planeswalkers ett svårt ord walkers 2013. <gård> mm. <frapp> vi har en jättekonstig topp 5-lista som vi har gjort eh med lite IKEA-tema. Mm. Och Sandra, du ska vi har någon typ av liten veckans tema här ändå för att det är som ett sånt stort ämne ja. Ah. Filmen Terror i rockenrollen önskön. Yes. Egentligen så vill man ju ägna ett helt avsnitt åt det, men det kanske inte var helt okej okay med er andra. Jag tänker att vi kanske kan uh, ha ett temaavsnitt i framtiden där vi hittar de som gjorde filmen Terror i rockenrollen ja. önskön och ha med dem expertkast. Det hade ah. ju varit nånting typ av något något typ av guld. Ja. Ah där Leomie. De är även någon annan bra film på sitt samvete som jag säkert också kommer nämna lite längre fram. På sitt samvete. Det är ändå på samvetet liksom även om den är bra. Vi har som alltid också en citatlek där där ni trots ska få tävla lite med varandra. Får vi se, det första gången vi hade citatleken så var ju du eh någon typ av citat leks gud Anna. Ja, jag tror att det var en en engångsgrej. 8 av 9 möjliga poäng. Mm. Det är lite läskigt. Ja. Det var ja, jag hade lite tur med vad du valde för citat tror jag så. Ja, det verkar så. Men ska vi köra igång med första ämnet Sandra Monster events. Vad är det du vill prata om? Jo. Eh det är det har ju lite grann att göra med terror i rocken på önsen. Eh uppe i Jämtland så är vi ju vana vid åtminstone ja förutom monstren i den filmen då som jag tänker kanske är lite mer fiktiva så har vi ju även ett stort sjödjur. Ehm medan här när man har flyttat ner till Stockholm så känner man att man saknar lite grann det här mörka och kultta. Ehm Och då tänkte jag prata om vad man kan hitta på i uh, ja nu i slutet på augusti om man vill eh uh, komma tillbaka till mörkret. Så att det är bra. Ja. ja, är det är, är det är det fester? Nej, ehm uh, eller uh, ja, det beror på hur man ser på det. Eh uh, först och främst <laughs> så var det vår uh, kära kollega Stephanie som eh, berättade för oss om Monsters of Film som hålls på biografen Sita nu på lördag. Eh som är en liten slags minifestival under bara en kväll då men eh där det visas en jättemassa olika monsterfilmer under en hel kväll och det är panelssamtal och det är diskussioner och eh, det är ganska mycket blodskräck och tårar. <skratt> <skratt> ehm där eh, bland annat så känner jag mig ganska pigg på att se en av de här filmerna som ska visas eh som heter Tail. Det är någon slags eh, ja, jag vet inte riktigt vad det heter på svenska, men det är de här skogsväsendena som är kvinnor och har svans och lura till sig män. <skratt> <laughs> Låt som en Furries uh, ja. Men det här var uppföljaren till på något vis någon någon självlig uppföljare till till Tolvjägaren eller? Det känns ju lite grann som det. Jag vet inte riktigt hur mycket de har gemensamt, men det är det är en norsk film eh och den handlar om något skogsväsen. <laughs> Så man skulle väl kunna säga det. det är, de de är ju bara liksom självfränder i alla fall de två filmerna. Huldra är, är, samma... är festan ni menar. Är det samma regissör eller något sånt? Vi ska kolla. Jag kollar, alltså vi ska peka upp på IMDb. <laughs> jag är jag är extremt dålig på det här med att hålla koll på olika regissörer och eh, vad de har gjort tidigare. Jag tänker det är rätt svårt att hålla koll på allting. Kommer du ihåg att jag berättade ja. att min att min kollega hade sett när eh, han han bor i eh, Banes Aires nu att han hade sett uh, trolljägaren uh, på eh uh, TV i Banes Aires dubbad. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Så att den den har slått över hela världen på något vis. Det är ju helt fantastiskt. Det är helt sjukt att den finns dubbad liksom. Ja. Uh. Uh, I Banes Aires, det är ju jättekonstigt. Verkligen, men jag gillar det. Eh, uh, ja. det är inte samma inte samma regissör och inte samma manusförfattare så det är en fristående uppföljare. Men detta är ju underbart det innebär ju att att det, att att det inte bara det är inte bara en galning i Norge som gör det här utan det är någon typ av trend. Ja, eller hur? Och jag jag hoppas det... lite grann att det är liksom jag tyckte ju väldigt mycket om trolljägarna för för att äh, det inte bara var de här vanliga monstren som man redan har sett typ zombies och vampyrer utan de drog in något riktigt ur gammalt istället. Ja, för jag det, med. det var vampyrer. De uppförde sig också på ett roligt sätt angående monstren ja. naturligtvis. Öh ja, nej, det, men det den ser vi fram emot att se. Ehm um, men det var det var bara ett av eventsen som jag hade fått tips om. Ehm um, det andra är Dels så hölls det en Stockholm Zombie Walk eh den 25 augusti. Eh och den är liksom en del av en större Stockholm Zombie Week 2012. Ehm och eh, där det är eh uh, går du och läsa mer på en massa olika sidor. Eh uh, till exempel biblioteket har uh, något event där så man kan gå in på biblioteket.stockholm.se bara och kolla kolla upp lite mer. Ehm uh, men där bland annat så eh uh, på onsdag 22 augusti så kan man till exempel koka blod till sin döda kropp som ett litet för event till Stockholm Zombie Walk. Ehm uh, vad vad innebär det här jag antar att man inte kokar. Det kokar riktigt blod. Nej, nej men det är väl liksom att man ska fixa trovärdigt blod att dekorera sig med. Ja. <laughs> Förmodade. Ehm men så är det lite annat också. Till exempel så eh kan man ja eh man kan träffa ett bokförlag tydligen där man kan presentera om man har någon bra idé till en zombiebok eller en fantasybok eller skräckbok. Ehm man kan eh få ta del av en föreläsare från en gammal ABF-cirkel som handlade om hur man överlever en zombieattack. Och ja Detta är ju alla helt fantastiska grejer. Ja. Vi, när när var det här? När gick vi käcka? Eh, det är från onsdag 22 augusti till måndag 27 augusti. Och så är det den här zombie walken tar plats där i mitten då på lördagen. Kommer vi att gå zombie walken med Team Effort? Jag har aldrig gjort det. Det känns ju som att det hålls typ hela tiden faktiskt det sakonstorm walks. Måste man vara 14 för att göra det eller kan man göra det som vuxen? Det kan man absolut. Man kan det. Ja. Jag tänker att jag skulle gärna vilja det känns som att i många så här zombifilmer och tv-serier och så att det är det är ganska så tråkiga zombier så att alla de flesta är klädda i typ jeans och t-shirt så jag skulle vilja liksom se lite typ subkulturer typ någon zombie emo tjej, någon typ hiphop vad är som har blivit zombie. Jag vill gilla mig alltid. Aa. Man man gillar man gillar också de här typ så här min, mina favoriter är nästan allt så här sjukt uppklädda typ så här tjejer och killar. Ja. Eh, typ så här gubben i kostym eh som är som är zombie eller tjejen i så här ball ballklänning. Ja. Som är zombie. Ja, jag skulle jättegärna också vilja se på Eh vi kan länka till den på vår blogg kanske. Det är en sida där de har samlat alla de här olika sakerna som händer och där de har illustrerat själva den bloggposten då med en liten tjej som har klätt ut sig till zombie. Och det är också kul när det när det är barn, alltså riktiga barn, inte typ 14-åringar. Nej men det gillar man ju och det det det finns ju exempelvis i True Blood. Jag har förutsett alla True Blood avsnitt nu. Eh, det tog tid. Det var många avsnitt. Det i mitt liv har bara varit True Blood i typ en månad. Men där har de ju de i det högsta rådet typ, nej väl ingen jättespoiler, men det kan jag säga att där har de med ett barn i det det är det högsta styrande liksom rådet ah. över över vampyrerna. Så mm. är det med ett barn då för att för att vampyrerna de lever ju hur länge som helst i True Blood. Ja. Det är ju det rätt att... rätt poppis med vampyrbarn, dock jag tänker på Claudia i anime-serier och så där. Mm. Då är det väl ofta fokus på att de är vuxna fast i ett barns kropp och lite sådär. så där. Säkert jobbit. Mm. Men det verkar ju som jag vet inte exakt hur det blir i en serie som True Blood liksom för samtidigt kroppen håller sig ju den samma som man var. Mm. och liksom hela tiden regenereras till det man var när man dog. Ja. Eh så det känns som att någon typ av barnslighet borde ju finnas kvar då kanske. Eller jag vet inte. Ja. Ja, det är svårt. Ja, det, det är väl att det, no ju... det var ju någon sån det är någon som blir zombie när hon är oskuld och då då blir hon ju dröm hon ju oskuld varje gång hon har sex liksom ah, efter det. det. Ja, Jessica. Men det ja, då... det är också så här hallå Erik, han typ klippte av sig håret någon gång. Mm. Vad det hur fungerar det egentligen i, uh, i Anrise så växer håret ut genom ja, att klippra uh, det liksom. Ja. Mm. Så lite de tar så här, plockar de delar de vill ha mm. kanske. För skitt. Mm. Överhuvudtaget var det väldigt konstigt att de tog in honom med lång hår från början tyckte jag. Aha. Eh. Varför han visst var han väl väldigt nu är jag ju inte så bra kanske på att avgöra men visst var han ganska ful i lång hår. Var han inte det det? Ah, han är ju snyggare i kort hår antar jag. Ja. Aha, ja, precis. Ja. Men det ja, det var väl effektfull på något sätt. Han hade ju varit eh, viking. Ja. Så. Mm. Det är sant. Men eh men då kommer vi lägga upp någon längta då alltså till alla de här eventsen Sandra. Ja, precis. Jag Visst ska missa de kommer, t... kommer väl ha gått ur tiden. Visst har de kommer väl ha gått ur tiden antar jag. Men det här zombiegrejen kommer ju fortfarande vara aktuell så här ja. veckan. Precis. Så. Mm så så kan alla som hör detta i efterhand och ångrar er förrättning inte har lyckats ta er till Monsters of Film festivalen på cita eh så jag tror att det här är någon årlig grej så ni har en chans nästa år också. Perfekt. Magiskt skulle man kunna säga. Mm. Jag ska ju prata om magic som i magiskt. Det kan kan vara en larmaste eh övergången mellan ämnen har ja, haft den nu. Men ändå. Ja, den mm. passade ju. Jag har ju pratat en del om Magic, lite lite så här till och från. Eh, jag vet inte hur mycket relation ni har till det. Jag vet annat du har ingen riktig relation till det. Nej. Inte jag Sandra. heller. Jag kommer ihåg när jag först hade talat om Magic The Card Game liksom när jag var liten i någon eh så att det var en extremt klyschig nyhetsrapport grej där de pratade om ja faran med att bli besatt av det eller någonting. Den den klassiska att så den här typen av saker är farliga eh nyhetssändningen ifrån vanliga den vanliga median ja, helt enkelt. Mm, ja, precis. Är det farligt? Men, Jag vet inte. Jag skulle inte tro det. Det är, må, många vill ju menar och sen har jag förstått att Magic är mer det det är ju väldigt beroende framkallande i att det har det har ju hela det här samlarmomentet. Ja. Mm. Att man köper liksom ehm ja, så här booster packs där mm. man får massa kort och så samlar man ihop och får olika kort och bygger lekar och och leken är ju det man använder när man spelar. Det är ju spelkort helt enkelt. Mm. Eh lite kanske för ja, vissa kanske har spelat Pokémon kort av vara lyssnare eh något liknande åt det hållet men eh mycket mycket jag jag håll på att säga häftigare jag vet inte jag kanske häftigare. Men men det, det är lite mer kult i alla fall uh. Pokémon korten är. Eh och det som jag vill prata om idag är ju inte exakt Magic the Gathering egentligen utan spelet Magic the Gathering Planeswalkers 2013. Det verkar som att det har släppts till Xboxen, till PlayStation 3 och till PC och till iPad eh så jag förstod. Eh det har funnits en hel del såna här spel innan. Det finns online som man kan spela ganska eh komplext alltså ungefär som att tänker att ni spela Magic vanligt och ah. man köper kort och så vidare. Det det finns liksom online versioner av det som är med massa eh turneringar och som är ganska komplexa eh historier. Aha. Ehm sen vet jag att vissa av mina kompisar spelar men jag jag laddade ner det här Planeswalkers till min eh iPad. Ja. Och jag har spelat det en hel del nu och det som jag vill ha sagt med det här är väl egentligen Magic the Gathering är ett svårt spel att komma in i. Eh D&D som vi har pratat om är också komplext att starta. Eh mm. det är även Magic, det vissa som vissa vet jag hävdar att Magic är liksom bland det svåraste och mest komplexa spel som finns i matt. Det har liksom så det har hela samlaraspekten. Du ska bygga din lek bland det det är som liksom att spela en blandning mellan schack och påker men där finns hur många olika tusen pjäser som helst. Och du vet aldrig vilka pjäser din motståndare kommer plocka upp. Mm. Om ni förstår ja. om ni förstår vad jag menar. Ja. Jag förstår jag, jag blev lite lite förvirrad när jag försökte para ihop påker och schack i mitt huvud men jag jag, jag förstår <laughs> principen tror jag. Det det är mer jag tror att påkerdelen är mer att det är kort. Okej, okej. Ja. Det är ett kort spel med men men men väldigt mycket olika möjligheter för att i spelandet kanske det mer liknar schack än vad det liknar påt liksom. Men det är så det... svårt att komma in i även om man som du har erfarenhet av Magic eller Eh, ja, för grejen är att Magic släpper hela tiden nya nya liksom versioner där det kommer nya abilities och de ändrar reglerna och de alltså det är komplext även för mig som har spelat hela min barndom så ja, det tillkommer mycket nya grejer och och det, det som jag vill rekommendera det här spelet för det är helt enkelt för att det är ganska förenklat. Eh du har ett par olika spel lägen som är ganska basic. Eh du får färdiga lekar. Du kan alltid dubbelklicka på allting så det förklarar exakt vad saker betyder för dig. Det detta är ett spel som verkligen guidar dig hela tiden ifall du vill. Och det är ganska bra. Ifall man nu är nyfiken och tycker att Magic verkar vara något kul. Jag jag gillar ju fantasy, jag gillar ju kortspel, jag gillar ju strategi och tak taktik som i schack och så vidare. Ja. Men känner att det är svårt att börja, då är det här Planeswalker 2013 någonting som verkligen guidar en. Okej. Okay. Och och det, och det jag tyckte är nästan enklare att lära sig spela Magic så här än att lära sig av en kompis. <laughs> för det är en kompis eh blir jag alltid så insnöad också. Ah. Hmm. Så ja. Så det, det som är man glömmer ju så lätt så där att vara ny så man förklarar aldrig grunderna utan man förklarar det som finns framför ögonen på personen och personerna säger men men men vad håller jag på med? Ja, ah, precis så. Och det är så att, så att här finns det finns en bra tutorial och det är väldigt det är lätt att komma in i så att jag rekommenderar ju alla som är verkligen elitintresserade och sånt här laddade hem den här och kolla om Magic and Not från helt enkelt. Mm. Det det som fattas är lite det här samlingsmomentet. Man vinner lite kort när man vinner matcher och så där i det här spelet, men inte mycket mer. Men det tycker jag att det, det kan man undvika i början ändå. Eh för spelet är roligt och komplex nog som det. Är. Mm. Ja. Uh. Men sen det finns också lite andra aspekter för att Magic är svårt som sagt att lära sig. Mm. Okej. Jag har ju spelat länge, men det är ändå så här att vem man än spelar mot så är ju reglerna lite annorlunda inte riktigt men ändå jag har aldrig varit helt säker på i alla lägen exakt hur det fungerar. Det brukar ju rätt ofta vara så i såna här spel mm. som är lite mer komplexa. Eh och då är det så att när jag sätter mig att spela det här så lär jag mig plötsligt hur spelmekaniken är exakt. Jaha, alltså när du spelar Planeswalker. Ja. Okej. Okay. Det visar sig liksom att så där har vi ju aldrig spelat, men så här är det meningen att man spelar. <laughs> <laughs> nu kan jag lägga det här kortet. Så här funkar det. Så här kallas den här delen av min tur och så vidare. Eh man lär sig mycket teori och blir rättad lite på saker som ja, man har spelat fel helt enkelt. Okej. Okay. Alltid tidigare. Gillar du det här eller tycker du att det är jobbigt? Jag gillar det. Det det gör ju så att jag utvecklar liksom mitt min kunskap om Magic the Gathering. Så det det visar ju bara hur bra grej det är när jag som har spelat väldigt mycket ändå fortfarande tycker mig lära lära mig grejer. Mm. Kommer ni kommer ni ladda hem det här nu? När när jag har pratat så mycket gott om det. Kanske vad vad, vad är det för prisklass på ett sånt här spel? Ehm um, på iPaden betalade jag 75 kr tror jag. Okej. Okay. Jag vet inte vad det kostar på de andra de andra konsolerna faktiskt. Men eh det är ju det är väl antagligen ett nedladdningsbart spel. Jag kan inte tänka mig att det kostar mer än 120 kr. Nej. Jag ska se om om Steam vill upplysa mig om det. Det är Ja, vad det kostar på PC i så fall då, ja. Mm. Sen testar jag ja, det verkligen. och sämna. <laughs> precis. Ja, men precis. Det så. Ja, men jag tänkte. tänkte om om, om ni laddar ner det på för ni är ju hemma hos varandra nu och jag har förstått. Om ni laddar ner det på PS3:an så har ni ju en ganska göttig kväll framför er och sätt er och lär er medge och då kan ni ju spela med med mig sen. Det är sant. Är det alltså är Magic ett sånt spel som man gärna vill dela med sig av? Ja, för det känns verkligen som det eller ja. Man man vill man vill att hela världen ska förstå storheten om det är det du menar. Man känner ofta varför vet bara jag om det här? Varför förstår inte alla andra? Ja, så kännar man. <laughs> men det är ju bra då att de har släppt en version som man liksom som det är lätt att förstå sig på <laughs> eller ja, enklare. Ja, det är kul att söka på Magic the Gathering här för man får upp säg deckie of foil konversion och jag förstår ingenting, men ja, vi har Duels of the Planeswalkers World is on 13 för ja. 9 €. Ah. Ja, Billigt. 77 i Metascore. Mm. Mm. Är det låter väl som ett lågt betyg skulle jag säga. Mm. Det är fortfarande ett kortspel liksom. Precis, precis. Mm. Jag har eh, en kompis som är här på Steam som sitter och spelar det just nu, så mm. Oj. Så kan det vara. <laughs> Bra gjort av din kompis. Bra val. Mm. <laughs> Ja, jag vet inte. Jag jag känner lite att jag har pratat mycket om Air Gathering. Eh, om vi tar en liten paus, kan kan du berätta Sandra vad den här topp 5-listan handlade om lite mer som vi ska ha efter pausen? Eh, det handlar om IKEA-fryler som har effortcasting anknytning främst genom sina namn. Mm, det ska bli jättekul att höra att fan ni har hittat <laughs> den här listan. Det När <laughs> vi tar en liten paus för 28 kommer vi med topphemlistan efter det. Ja. Och där vad vi tillbaka ifrån pausen och ja jag lämnar väl över till dig Sandra för du är ju den som ska hålla i veckans IKEA topplista. Ja, det är. Det. Ehm fast det är ju samtidigt lite av ett samarbete som har skett kring den här listan. Eh vilket känns känns bra att vi alla har varit med och röstat lite grann. Ja. Ja. Eh och det här är alltså IKEA frilar och möbler med eh eftertagiga titlar och på... man man kan ju undra lite vad som är meningen med den här listan egentligen men jag tänker mig att man mår bra av att ha IKEA möbler som heter häftiga saker. Ja, på något mm. vis. Ja, det det gäller ju liksom bara att komma ihåg det sen efter ett tag när man har när vardagen har kommit tillbaka och man tycker att det bara är en vanlig stol eller eller ett <laughs> en helt vanlig fisk och fågel sax. <laughs> ja. <laughs> Ah, ja. man tal sen på IKEA äventyret. Ja. På femte plats. Eh, så har jag hittat en en pryd som heter Barnslig räv. <laughs> eh som är någon typ av eh speldosa för barn, eh röd och rävformad. Och eh, ja, Barnslig räv låter väl som någonting som man skulle kunna stötta på i? i en fantasybok eller vad det nu kan vara. Ja. ja. Mhm. Childish Fox. <laughs> det låter Damn även you som Childish allting. Fox. Det låter även som typ ett karaktärsnamn nästan. Ja, Med nästan eller något typ ett smeknamn. Joaquin skulle men. kunna ha en karaktär som heter det, kan jag tänka mig. Jag tänkte faktiskt också direkt på Joaquin. <laughs> Det var Kim då som är en av alla vi spelar Dungeons and Dragons med. Eh, oh, äh, ja. Mest han har varit mest med någon gång med medlem. Ja. Han har aldrig varit med någon gång i, pod... ja, i podcasterna. <laughs> nej. Han är för blyg. Ja. På fjärde plats eh så enades vi om att sätta Skoghall. Och ja, här var vi ju lite tudelade eller hur? Ja. <laughs> Anna du gillade inte riktigt Skoghall. Jag är. Det ja, det sa mig inte så jättemycket från början men sen när jag började tänka på det lite mer när ni pratade om det och du sa att det skulle vara som att ha Midgård hemma så började jag tänka mig en sorts stor sal med mm. trädkronor som tak. Och då Vi kan vi kan väl tillägga att skogen tyvärr inte är en jättestor sal så mycket helst utan Nej. det är en liten sittpuff uh, tror jag. <laughs> ja, precis. Biksäck. Oj, man får ju hoppas att den kanske finns det grönt åtminstone. Mm. Så kan man köpa jättemånga såna. Så blir det nästan som att ha en skog i vardagsrummet. Jag Fast... kan tänka sig ja. att det där som mossa. Ja. <laughs> Kanske. Ja, men det är skoghall. Nej, jag vet inte. Jag vill ha skog i hall i vardagsrummet i alla fall. Det låter <laughs> häftigt. Eh, på tredje plats så kommer förstås ädelsten. Det känns ju som ja, lite ja, nästan självklart lite klichéigt nästan när man är med på en sån här lystlista om det hade varit vanligt att göra såna här listor. <laughs> om en sån här lista vore klichig så skulle ädelsten vara en kliché sak att ha med på den listan. Exakt. <laughs> Men det är ju ett är så ädelsten? vackert ordet liksom. Ja. Vad är ädelsten för typ av artikel? Eh, det är en kryddkvarn förstås. Ja precis såklart. <laughs> Jag vet inte om den är gjord i ädelsten. Det är förmodligen inte men man jag kan lika gärna ha någon sån här Hoppas. liksom strassbeklädd liksom lite bling bling version av en kryddkvarn. Eh, uh, en så här smaklig kryddkvarn. Precis. Jag sitter och kollar på den här. Den är men vis jag blir besviken på hur tråkig den är. Det, <laughs> den är, det är väldigt liksom, Det är smällt som de de skulle egentligen ha sina Annonserade så bara med namnen och inte med bilderna för att man skulle ju egentligen liksom man skulle ju gärna köpa en ädelsten kryddkvarn om det hade varit ett bra pris bara för namnet. Men så de kanske skulle rocka ut för många återköp då. Ja, det kan det skulle nog bli så att tänk tänk skoghall utan någon bild. Ni hade köpt hem den och köpt den direkt. Jag gröt i ett floder sen. Ja, av besvikelse har ja. varit jag inte fick min stora sal. <laughs> ja, på andra plats så kommer det här är nog det här skulle kunna vara första plats egentligen enligt mig. Eh, mm. men där har jag placerat perfekt abstrakt. Eh, <laughs> som vilket jag tycker är ett alldeles fantastiskt namn på en textsida för väggskåp. <laughs> eller något som någon såd smöbelvariant av naiv super eller någonting jag vet inte riktigt. Ja, ja men lite grann så. Så så jag vet inte. Det det känns ju lite grann som kanske för den konstnärlige effortkastaren perfekt mm. abstrakt eller alltså ja, så att många poäng i konst. Ja, eller vad vad vad tänker ni när ni är här perfekt abstrakt? Jag blir förvirrad direkt. Jag, jag, jag vet inte men det är det känns väldigt djupt för att vara en möbel på något sätt. Mm. Ja. Men det känns ju också väldigt IKEA. Mm, det är ja. det också. Så det passar ju. Jag vill ha en perfekt abstrakt skoghall hemma. <laughs> <laughs> ja. Förste platsen. Är ni redo? Spänningen är ju olidlig. Mm. Ja, ja, det förstår jag. Det här är den som jag tyckte lätt som en pendeltågstation på väg mot Västra Haninge. <laughs> eh, Trollsta. Mm. Jag kan definitivt oh. tänka mig Trollsta någonstans vid eh, Skogås. Eh, ah. men de har ju faktiskt det finns ju ganska många just på den linjen så finns det många namn som får en att tänka att är jag i Norrland, är mm. jag i ett en fantasyvärld? Och sen så så kom jag på att nej jag är bara på väg till Handen. Eh men eh, ja Trollstad låter det, det låter väldigt mysigt och eh, trolliskt. Där har jag sett skåp med två lådor. Ett mm. lila skåp. Mm. <laughs> och men och det står det på IKEAs hemsida att det är en dolt förna det är betit ett dolt och dammfritt förvaring för spel, accessoarer och så vidare. Mm. Så det är ju För det innebär alltså att den är effortkastig även i användningsområdet. Precis. Kanske ja. för den den som gillar spel, fantasy och så vidare men skäms för det eftersom Aa. att det är dolt. Ah, precis. Jag tänkte det också lite att den den lite skämtsne rollspelaren. Aa. Ja nörden som inte vill vara nörd kan köpa Trollsta. Ja, med sina D&D-böcker och sina Alva-öron. Mm. Men det är extremt bra för att han slipper, liksom så här, han eller hon slipper sätta upp eh, planscher för att eh, personen kan gå runt och tänka Åh, eh, detta är mitt Trollstaskåp och så känner han sig lite <laughs> häftiga. Och samtidigt så kan de så här slippa ha allting nördigt helt öppet utan bara gömma undan det i Trollsta. Detta är det, den ultimata nörd möben för den den den som inte vill visa sig som nörd. Ja, och Faktiskt. samtidigt så vill vi ju gärna liksom uppmuntra att att visa upp ja. att folk visar upp de sidorna så att så att Men jag att, tänker innan innan man har kommit liksom innan man har kommit förbi Fjögstadit. <går> ja, så kan man använda sig av Trollstad. <går> ja. Trollstad kan vara som en sorts hjälp, en sorts inkörsport för att man känner sig trygg nog att börja med det för att man har någonstans att gömma sina saker. Ah. Ja. Och sen så kommer sen så får man nya kamrater i till exempel i gymnasiet eller i högskolan och sen så kommer de hem till en och så pekar de på trollstskåpet och säger: "Åh." Oh! Och sen så blir allt ting bra. Sen sen blev allt in bra till slut. Ja. Ah. Det här det här ja jag vet inte om det här är typ den bästa listan någonsin eller. <laughs> jag tror att det kan vara den bästa reklamen för IKEA någonsin. Faktiskt. Vi har nämnt IKEA väldigt många gånger också. Så men listan har ju ändå något känner jag. Ja, mhm. Det finns ju något här att försöka hitta det fantasyaktiga i vardagen. Faktiskt. Det fanns till en början så hade vi 10 i alla fall så att det väljer på så att det finns mer att upptäcka. Det finns en hel fantasyvärld över på IKEA om ni bara om ni bara öppnar ögonen. Exakt. Vi vi ska ta oss en liten paus igen. Eh sen så ska vi diskutera rockterror. <laughs> det jag har fått uttalade terror <laughs> i rocken roll önskön. Ja, eller så andra. Ja, vi vi tar oss lite paus och återkommer vi med med vad detta egentligen är. där var vi tillbaka ifrån pausen och nu är väl alla nyfikna på att höra lite om terror i rocken roll en skön Sandra. Vad är vad är det du har packat fram här egentligen? Jo, eh det är en en film ifrån mitt hemland Jämtland eh som det är lite svårt att beskriva. Republiken men, Republiken Jämtland, exakt. När när man bor i Östersund så de flesta som kommer därifrån eller i alla fall som är åtminstone 80-talister eh har de är helt på det gröna med vad det här är för någonting. Eh, det är lite av en lokal kultfilm skulle man kunna säga. Men du hade hört talas om den tidigare Nick? Ja, jag har en del en hel del kontakter i Östertund ja. så att jag har hört mycket om rocken roll Önskön, men jag har inte sett någonting ifrån den. Okej. Okay. Nej. Så att det är nytt för mig ändå till precis sätt och vis. Ja. Eh nej men eh, Terror Rock and Roll Önsken det det är väldigt så här roligt att säga hela namnet. Eh det är lite av en eh, hemmagjord nästan skräckfilm. Det är en, ja lågbudgetproduktion eh som eh, handlar om eh några ungdomar som eh, ja är ute och festar i Önsken rocken Rod Underskön. Eh och <laughs> ja, eh upptäcker eh att eh, det finns eh, ganska mycket otäck historia bakom den här ovanligt ja, lugna och fina platsen. Eh och ja, jag vet inte riktigt hur mycket man vill eh, vill berätta om det för man vill ju inte spoilera så mycket, men eh, kan säga att det är nasistguld eh tyska hemliga experiment som har gått alldeles fel en gång i tiden och eh, ond bröd död. Och det och det man ska påpeka då är väl att eh, detta låter ju på något sätt som eh, någonting som har gjort väldigt mycket men detta är en ganska gammal film. När kom den? Eh den kom ja inte så gammal eller den kom typ 2001. Mm men det är ändå ganska länge sen om man tänker ju för, för nu senaste åren så har det gjorts väldigt mycket åt det här hållet. Ja. Eh liksom blinkande åt gamla tyska experiment och eh, gällande zombies och naziguld och allt vad det nu kan vara. Eh ja. i exempelvis den här dödsnö i ifrån Mario och så vidare. Eh den norska filmen med eh, tyska naziszombis eh, ja. som är ute efter naziguldet och så vidare. Vad så detta känns ju ändå som att de var de var lite före när det gäller de grejerna. Ja, jag fix det ist. Ja men det jag vet inte riktigt vad vad det beror på. Eh Östersund är ju inte så ändå jag... pionjärer inom filmbranschen. <laughs> <laughs> Nej, jag tänkte mer liksom vad själva vart idéerna kommer ifrån eller va ja, för jag tänker ju spontant att om man skulle göra någon skräckfilm i Östersund så det känns inte sån att det att man tänker att ja men nazisterna hängde ju mycket i Önsjön liksom under Ja men det är, är konstigt också för, för man har ju liksom också hela storshowdjuret i Östersund ja. så på något sätt hade varit givna valet. Ja, precis. Jag tänker även liksom tomtar och troll i skogen typ vättar och sånt där. Men nej, nej, det är ju nytänkande där var det. Eh <laughs> Eh den här filmen eh är ju gjord av några eh kidare som tidigare har gjort en eller året innan så släppte de en annan film som också var lite åt samma håll, lite typ B-produktion, lite low-gig skräck lite så eh som hette It Came From Outer Space. punkt punkt punkt and stuff. <laughs> and stuff. <laughs> yes, som eh, handlar om ja, eh, en eh, utomjording som eh, långt ute i rymden typ vaknar upp en dag och eh, kommer på att han måste ja, eh, testa sina nya bomber <laughs> och eh, sänder ut dem över jättland då. Och <laughs> ja. Och så går det som det går. Och så går det som det går helt enkelt. Men ja. du hade kände du någon av dem som hade gjort de här filmerna? Eh, inte personligen. Det kan jag inte säga att jag har gjort det däremot. Jag kommer ihåg en gång så praktiserade jag på ett lokalt gratis magasin där det låg såna DVD-filmer framme för att de hade något samarbete med Filmpool Jämtland som väl var med och finansierat där tror jag eller om de bara gav ut DVD-filmerna som gavs ut. Eh och det ångrar jag lite grann nu att jag inte tog tillfället i akt och köpte den för att nu så verkar det vara helt omöjligt att få tag på både som DVD-filmer och eh, även och ladda ner och sånt där. Ja. Alltså ja, det det, det ja. får bli det, jag, jag tänkte få bli något typ av eh, effort cast uppdrag här. Eh vi vi får försöka få tag på de här personerna och se ifall vi kan eh få ut de här filmerna igen. Ja. För det känns som att att de de här typerna av liksom amatör, ska vi kalla det amatör kanske helt. Men men att de här lågbudgetfilmerna med de här idéerna har tillverkats liksom tidigt 2000-tal i Sverige eh på ja. liten en sån liten ort som Västertund. Eh det är ju någonting man måste uppmuntra och marknadsföra även om det bara tag så nu. Verkligen. Jag jag kommer ihåg jag jag har letat Eh, lite igen ungefär kanske 2 gånger per år så brukar jag göra någon liten typ räd och försöka hitta något exemplar. Ehm och det fanns tidigast så fanns det ett två begagnade exemplar på en liten skivbutik i Östersund som heter Musik och skit. <laughs> Mer under namnets nytt och begagnat med kvalitet. Men eh, nice. Ja, de de fick in två exemplar men de försvann tydligen lika snabbt igen. Så ja, det de de verkligen otrolväd, en otrol ett otrolvärt fynd kan man säga. Ett samlarobjekt. Ja. Tydligen så de de gav ju inte ut den här filmen eller Terror i dollen doll önsken gavs ut tillsammans med It Came From Outer Space and stuff ehm på den här dvd-skivan då men de började inte ju ut den för än förrän, efter att alla hade dött talas som det hade blivit en kultgrej och innan dess så hade tydligen tillverkarna fått eller regissörerna och filmteamet hade fått jättemycket förfrågningar ifrån folk om att de ville ha ett extra så jag tror att det fortfarande det skulle en ny utgåva skulle nog löna sig också tror jag mm med handen på hjärtat. Eh mm. det är någonting man egentligen borde se. Ja. <laughs> Fast alltså jag tror att en en en jag vet inte, det kanske är liksom just att jag såg den när jag gick i åttan tror jag. Kan det ha varit så ja. 2001. Då gick jag kanske i åttan. Vi är väl eh. gamla så det låter ju inte men ja. Eller så gick jag i nian eller början på gymnasiet men ja. då tyckte jag att den var extremt sevärd och nu så skulle ju tycka att den var sevärd bara för att jag vill se om den igen. Eh så ser ju frågan om man kommer att finna den lika givande att kolla på om man inte har någon koppling till Östersund. Om man inte liksom känner till de här platserna, de här då filmar på min gamla högstadieskola tror jag det är eller om det ja. var på mitt gymnasium. Så det det är nog mycket igenkänningen också. Mm. Och att man vet ja. att den här killen som spelar den där typ populära jocken typ det är en kompis, det är en kompis, det är en kompis. Ja. Mm. Ungefär samma som jag tycker det är kul att läsa här om Agnes pengar bara för att de den, den handlar om min socken. Ja. Än där jag kommer ifrån. Det det blir ju på något sätt mer intressant då. Ja. Jag har aldrig ens hört talas om den. Det är väl en Selma Laglöf-bok, tror jag. Om jag inte är ute och cyklar. Lite oklart, det där. Uh. Jag är lite sugen på att uh, ta en paus. För jag är så nyfiken på om Anna än en gång kommer krossa i citatleken. <laughs> ja, det är ju frågan. Ja, det är ju hög press nu. Men vi tar en till paus, så återkommer vi inom kort. Ja. Ja. där var vi tillbaka ifrån pausen för att börja med citatleken. De som lyssnar på oss känner väl antagligen till citatleken så där i alla fall men vi förklarar lite snabbt. Jag tar fram tre citat eh och de här citaten så ska mina panelmedlemmar gissa vilket media det är från exempelvis är det en tv-serie, en film, en bok eller vad det nu kan vara. Sen ska de gissa vilken film eller bok eller vad det nu är för någonting som det är, och vem som säger det. Eh man kan få mellan 0 och 3 poäng och det är därför i då har recitat och sa att Anna fick 8 poäng förra gången som i någon någon typ av all time high. Ehm mm. så det det blir kul att se hur det går den här gången. Eh jag tänker mig att jag ska likt jag brukar göra eh kasta någonting dumt som avgör eh, vem av er som börjar. Mm. Okej. Okay. Mm. Eh jag har en penna här eh, som jag kastar. Eh, om eh, kungsledan kommer uppåt så börjar du Anna. Du börjar, Anna. Okej. Okay. Mm. Och citat nummer ett är That's not what that means. Not even close. Ja, det här är ju ett väldigt allmänt citat. Väldigt, väldigt... Det, det, det här är ett väldigt allmänt citat. Ja. Det, det är ett svårt citat att, att kunna fånga. Jag skulle kunna... Det uh, känns som att jag får dra till mig någonting. Det här skulle kunna vara någonting som... som Taiko har sagt det gayby Penny Arcade mm 7000 gånger så jag kommer att dra till med uh, Taiko i Penny Arcade som alltså är en uh, webcomic en webbserie <laughs> webbserie. Vi har en webbserie Taiko Penny Arcade Sandra. Vad tycker du att det här låter om? Som tycker du också att det låter som en webcomic? Eh, uh, nej. Eh uh, jag tänker så här att uh, det är som sagt ett väldigt allmänt citat som skulle kunna finnas i typ alla böcker och alla filmer och så någonsin. Men <laughs> om jag tänker att det allmänna är en ledtråd mm eh uh, så kanske det är en eh uh, extremt typ mainstream ink effort casting eh film till exempel. Eh och då tänker jag att det kanske är ah vad heter den eh den här nya eh filmen med en massa gamla halvt avdankade actionhjältar som går på bio typ nu. Eh Det skulle kunna hjälpa dig där, helt Expendables 2. Mm. Ja, exakt. Den kanske det är, för den känns extremt också allmäligt eller ja allmänt. Och vad och vad det i så fall vem säger det i så fall tror jag. Om ni ska se en skådespelare för det Oj. finns rätt många att plocka på i The Expendables 2. Ja, ja, vad heter de alla ihop? Eh. Uh, Åh. <laughs> oh, Gud. Det det är så svårt det här. Varför kollar jag inte på fler såna här filmer <laughs> för att sitta inte på filmer med allmänna citat. <laughs> då hade det här varit superenkelt. Ehm. Um... Mm. Jag får be om en gissning. Eh, uh... Sylvester Stallone säger du. Sylvester Stallone, bra. Det är den ändå okay. kommer på som är med. Ehm, um, jag jag jag jag får förklara lite mig själv varför det är ett sånt allmänt citat. Jag brukar ju ha satt många åtminstone jag kan lista ut lite ja. vad det handlar om det så att den här filmen släpptes för det är en film så att Sandra kommer få en poäng i alla fall. Med wow. och annat du kommer du har redan tappat möjligheten att få slå din förra veckas superomgång. Men ah. det kanske inte är så oväntat Nej. för det ehm för den släpptes i maj alltså 2012 så att den är väldigt ny. Okej. Okay, okay. Och och därför kände jag att om man har sett den så vill jag inte ha något för lätt helt enkelt. Eh det är filmen Battle Ship som är en action adventure sci-fi film. Oh, den har jag sett till och med. Jag har sett den. Jaha. Eh, Alexander Skarsgård Rihanna. bland annat. Rihanna är med i den faktiskt också, ja. Ehm, gör en fruktansvärt allmän om vi ska nu prata i de termerna allmän insats i filmen. Ja, jag tror Det hon har typ en en replik. Jag håller på att se rubriken. Hon är med hon mycket. En eller två repliker i alla filmen. Ja, precis, för att hon är med mycket. Hon säger väldigt lite. Mm. <laughs> Eh det det är en Peter Berg film han som har gjort Hankack och massa olika gjort Alias så där också några asunt lite allt möjligt rent. Jag tror att jag såg trailer för den i början av våret och tänkte att mm. nej. Nej. Men det är, det är väl att Alexander Skarsgård är med, Andreas med den, den grejen med den för oss svenskar mm. antar jag. Men mm. men det som jag tyckte var lite kul med det här citatet är, är vad de syftar på. För det här är när de mo del som den amerikanska flottan tillsammans med de var liksom jointat upp mot utomjordingar med en del folk ifrån den jag tror japanska flottan eller något sånt. Eh ja, den japanska flottan är måste det vara. Och då är det en av de här ledarna i den amerikanska flottan som hade varit väldigt högt uppsatt för att det är så många som har dött liksom. Och då då säger han massa saker som han har tagit, han lägger upp en taktik som han har tagit. Eh ifrånt vårt citat ur the boken The Art of War Kicks Constan som är en okänd till ah. en kinesisk bok om ja tekniska taktiska knep i krig. Mhm. Mm Helt enkelt. Och då säger japanen tillbaka till amerikanen efter att han har lagt upp sin taktik efter det här de här citaten. That's not what that means. Not even close. Vad de går och missförstår hela tiden liksom hur de menar i uh, The Art of War och missuppfattar liksom. Och det och det och det, och det, och det fick mig att skratta väldigt mycket när jag, när, jag, när jag såg filmen även om det kanske är lite simpelt så var det väldigt kul. Eh just att han är asiaten skulle stå och bli arg och irriterad över hur amerikanen missuppfattade The Art of War. Mm. <laughs> nu väl 1-0 till dig Sandra. Yay! Du får du får plocka hem det här nu Anna för det, nu är det ju du som börjar Sandra att gissa den här gången. Mm. Mm. Och stat nummer 2 är Magic Hat. I'm going to be frank, what we need now is a 20 ton tank. Eh, det här kände jag faktiskt igen för att jag för inte så länge sen liksom såg. <laughs> eh, såg jag det här är för nånting. Väntar det är nu som jag ska låtsas som att det är osäkert. <laughs> <tror jag. laughs> det är, det är nu, det är nu, det är nu som det ska vara taktiskt. Yeah. <laughs> ja, det var det vi lärde oss senast. Ja. ja. Men eh det behöver ju inte betyda att jag har rätt. <laughs> Nej. Ehm <laughs> Jörg tror att det är den eh ifrån den tecknade versionen av eh Dungeons and Dragons som ah ja, en TV-serie typ. Ehm Den den an animerade serien då eller? Som Vad sa du? Den animerade serien? Ja, precis. Tanjans the Dragons eller ja en jättegammal serie känns det som. Eh men eh, jag är inte så eh bra på vad de heter. <laughs> <laughs> <laughs> eh men det är någon av de som säger det. Okej, okay. så du pratar i Dungeons and Dragons. Ja, uh, TV-serie. En TV-serie. Okej. Okay. Ehm, um, Anna. Ehm, jag skickade um, också igen det här från just Dungeons and Dragons serien. Och ehm um, jag tror att det råkar vara den karaktär som jag faktiskt kommer ihåg namnet på de andra för mig kallar jag vi vilken klass de är men um, magiken heter Presto. Ehm, um, mm. vilket är väldigt ja, ett intressant namn. Så jag tror att det är Prestor som säger det. Den killen med glasögon. Ehm um, Ja, han brukar vara lite sarkastisk, han brukar vara den roligaste. Ja. Oh. En en witty trollkar, helt enkelt. Precis. Mm. Så då har alltså båda gissat på Dungeons and Dragons eh uh, uh, animerade serie. Mm. Mm. Från 1983. Mm. Tjej. Okay. Mm. Den är gammal. Jag har läst någonstans också att den har röstats fram som typ den 64:e bästa eh, animerade serien eh, genom tiderna. Mm. Oj. Den var jättepopulär mm. i Storbritannien vad jag förstår. Ja, den, den har 7.8 på IMDb. Eh, sånnt som, som ni förstår så är anledning till att jag vet hoppas mycket om den här serien <skratt> att ni faktiskt har att ni faktiskt har rätt. Eh, det det är ifrån eh den anmerade eh, Dungeons and Dragons ifrån 1983 och Anna helt korrekt så är det Tolkaren Presto eh, som utbrister Magic Hat I'm going to be frank what we need now is twenty tomm tank. Mm. Och det och kallar man igenom eh, den här serien så har han väldigt många liknande grejer bland annat uh -huh. typ den här lilla amuletten vad ska den göra vi behöver en armé. Mm. <laughs> typ <typen, laughs> den, den typen av citat är väldigt vanliga um, ja ifrån Presto. Den där serien det, det jobbigaste med serien är den lilla eh enhörningsungen som låter som en get och ja <laughs> vad jag vad jag har förstått på Youtube kommentarer så är det många som minst än från sin barndom och hatar den inne lite och jag <laughs> jag förstår. Minns ni vad det här eller förstår ni vad det här innebär då är det alltså 3 poäng till Anna och 2 till Sandra så ni står lite 3-3. Åh vad jag. In <laughs> för sista citatet så, så ni får ni se. Ja. Kan ni se hur ni klarar det sista citatet? Det är du som börjar, va? Mm. Och så här ett citat nummer 3. No one lives in the slums because they want to. It's like this crane. It can't run anywhere except where its rails takes it. Ja. Det var ju intressant. Skänner ni en det här lite grann också? det är något så liknande grej från som från förra gången att jag tror att jag känner igen det från en playthrough. Ehm um, Vad mm. känner du rent när du hör själva citatet, hur det fraseras och så vidare? Eh, om vi ska börja att tänka media. Ja, uh, vi ska börja tänka media. It's like this train you can't run. Ja, uh, men där känns det ju som antingen som film eller som någonting man kan höra i någon sorts RPG när man när man närmar någon någon NPC som ja berättar för en vad man annanstans men som sagt jag tror att eh äh, det här är från ett Final Fantasy spel och eh äh, frågan är vilket det finns ju många vad jag förstår. Eh äh, jag har aldrig spelat ett hela mitt liv. Men 13 stycken tror jag eller något sånt ah. där. Och då räknar vi bara de i standardserien liksom. Precis. Och vad var det jag såg? Vad kan det ha varit? Kan det vara sjunde jag såg någon gång? Ja, det kan det ha varit. Och vad heter folk i de här de har Juna heter någon. Ehm, um, men är de han... ah, det sjunde? Man kan se någon. Kan är det minsta inte Cloud? Cloud eller Juna Jag ska säga att det är Cloud Säger det här Och uh, ja Jag vet inte till vem och jag vet inte när Men Ja uh, mm. yeah. Så du gissar, gissar tv-spel uh. Du gissar Final Fantasy och du gissar Cloud Ja uh. mm, Vilket nummer på Final Fantasy gissade du på? Jag gissade på sju Okej okay. Så Sandra, vad känner du att det här kan vara för någonting? Ja <laughs> Eh uh, jag har ingen jäkla aning. Eh uh, jag tänkte först innan innan annat så att det var en förmodligen ett datorspel eller en film så tänkte jag att det var en bok. Men nu eftersom hon var så bra på det här förra gången så tänker jag att ja uh, men då tar jag Final Fantasy 8 då och uh, uh. säger att det är den där Yuna. <laughs> Det blir det, det är nånting typ av, en, en typ av anna effekt. Ja. Det är anna effekt. Mm. Uh -huh. Ja, jag kan lå avslöja direkt att det är ett Final Fantasy-spel. Okej. Okay. Då är ju bara frågan, är det Final Fantasy 7 eller är det Final Fantasy 8? Ja. Uh. Det är Final Fantasy 7. Uh. Och, och och det är Cloud som säger det. Ja, uh, så typiskt. Så att anna du tar hem 3 poäng en en gång eh då du får alltså 6 poäng mot um, ja mot 4 uh, blir det då. Ja, i detta de, detta avsnittets citatlek. Ja. Kulbra på det härerna. Ja, det verkligen. <laughs> eh jag har kommit igång efter någon slags jag tror jag hade 0 poäng rätt ofta där i början så att um, kanske har lärt mig, jag vet inte. Mm. <laughs> Finns det inte någon i Final Fantasy som har något sånt Gunblade eller någonting? Ja. Det är nog mer än en, ska du se. Mm, ja. Ja så är det nog. Jag hade riktigt uh. förstått charmen med det hela, men det är, ja. Mm. Det är nog här härdande säger gäj att säga. Mm. Nej, eh, jag gillar det här citatet eh, för det är lite så som jag känner om slum själv. Eh. Mm. Om jag ska gå va politisk. <laughs> <laughs> <laughs> ja, men eh, då får vi väl tacka alla som lyssnade och så får och så ses vi helt enkelt. Eh, nästa uh -huh. vecka igen. Och då då kommer inte jag vara ledaren utan då kommer Håkan göra en eh, återkomst och leda Africa Cast episod 39. Men tack för att ni lyssnade den här gången så hörs vi illa. Ja, ni hör någon av oss nästa vecka. Vi hörs. Exakt. Ni hör inte ni. Ni har inte mig. Nej. Ni hör andra. Så. Ja. Ja. Hej då. Hej då. Tack för att ni lyssnat på det här podcast.